Poštovani gledalci televizije Vogoša, srdačni selami i pozdravi iz našeg studija. Kako smo i običali, na početku smo još jednog serijala Uljepšaj svoj život. Čilje mi se da u današnjem vremenu u kojem živimo i vremenu koji je izloženo brojnim pošastima nije zboreg, ma kakva situacija vas pratila, pomalo čute nešto lijepo, zabilježite, pročitati i tako da skupa pokušamo uljepšati život, kako smo to činili i u prethodnim serijalima. E, dovoljno vremena prošlo da ponovo ostanete s nama i naravno naši vaš gost u studiju, profesor Sanin Musa. Profesore, dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Evo, samo kratko ja bih voljela da spomenemo s obzirom da smo mi uradili dosta emisija, dosta uljepšali života sudeći prema onome čemu ste i vi izvjestljeni u svojim mailovima preko Facebooka i čini mi se da ljudi su rado čekali ovu emisiju. Imaće li naš treć za početak? Čini mi se da su ljudi jako dobro prihvatili ovu emisiju, koja je dva, dvije i godine znači već nije se prikazivala, ljudi je nisu zaboravili. Dvije godine semitovala, 33 epizode su ovaj bile, originale tako reći, sa mnogim uh, reprizama. I evo, hvala Allahu Đalešanu, ja sam često za te dvije i pol godine razmišljao o ponovnom pokretanju emisije, ljudi su neki tražili. Uh, I evo nas ponovo smo tu Mi smo prije određenog vremena I tu 34. znači napravili Gdje je bile na reklama I uvod i najava ponovog našeg Susreta ja sam radostan Što ponovo možemo ovako Da se družimo, nadam se da uljepšamo Život drugima i da ga uljepšamo samima Sebi Znači oni koji neko, nekom je nešto daruju Najpreći su sami da to imaju Tako da kažem Šednom dragom je, ja sam najavljivao Na svom, svojoj Facebook stranici ponevnih početak ovih emisija vidim da su ljudi tu sa zadovoljstvom i oduševljenjem prijatelji. Dobro, znači evo nas mi smo nekako ponovno pokusali na vrata vaših domova putem malih ekrana. Tako ćemo kucati ako bude i naredni period. Ali za ovaj serijal s početka govorimo o jednoj zanimljivoj temi. Činim se da je to ponekad neistrpna tema, ako mislimo na naš ljudski rod, o onome samom početku širenja islama kad je bilo najteže. Međutim, ja ovako, profesor, ako kažemo milost svim svjetovima, na koga konkretno posebno muslimani trebaju da obrate pažnje? Jer smo nekako možda u ovom vremenu posebno osjetljivi kad govorimo o rođendanu osobe koja je zaista važna da ju ustanemo i spomenemo. Pa jeste, naravno, to je Allahov poslanik i njegov miljenik Muhammed, aleyhisselam, uh, Muhammed, syn Abdullahov, sallallahu aleyhi ve sellem, koji uistinu bio milo svim svjetvojima. I Allah, jelashanuga, naziva u Kur'anu وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ Mi smo te poslali samo kao milost svim svjetovima, znači svim stvorenjima, svim ljudima, svim životinjama čak i tako dalje. Naš uzor, naš vođa, vođa ljudskog roda slobodno vi smije ukazati, Mohamed selam naša velika i najveća svjetinja, koja je nažalost u zadnje vrijeme napadnuta, Želi se izvrnut, izvrnuti ruglu I tako dalje Mi se nalazimo u mjesecu Evelu, Mjesecu rođenja Muhamada Sallallahu alaihi ve sellem I neizostavno da ova prva emisija Treba da govori U čast naših poslanika I Allahovog Božjeg miljenika Muhamada alaihi selam Nešto njemu ne treba advokat Njemu ne treba naravno advokat Ja bih volio kada bi bio njegov advokat Ali njemu ne treba Njemu je Allah dželešanu dovoljan Hasiba Dovoljno što će se pred Allahom račun polagati Allahi njemu dovoljan Ali želim da ugradimo našu ciglu U tu kuću Koja se zove uh, Misija Muhammed Aleyhi Selam I želim sovim da Hvaleći ga na sudnjem danu Ga sretnemo dignuta čela I da ga možemo pogledati u oči Da smo učinili nešto Da dostavimo njegovo ime Njegovu misiju Njegov sunet do ljudi, da saznaju ko je Muhammed Aleyhisselam. Ja sam nekako imala priliku da smo s vama razgovarati, inače o temama kojima mi planiramo realizovati, uljepšati život uh, sa našim gledalocima. Uh, možemo li evo reći uh, da je uh, Muhammed Aleyhisselam zapravo savršen Allahov plan? Pa kad bi ga opisali u tri riječi, mogli bi sigurno kazati savršen Allahov plan. Iz toga sam siguran i ubjeđen da je Rješenje svih naših problema Znači svega što se sada Dešava da kažem U našoj Bosni i Hercegovini Nije čitavom dunjalogu U stvari sunnet odnosno život Praksa misija Muhammed Aleyhissela I naš narod neće definitivno Izaći iz muke Koja ga je pritisla Dok istinski ne povjeri u Allaha Đalešanuhu I ne bude slijedio Muhammeda Aleyhisselam On je savršan Allahov plan iz prostog razloga što je rođen u proljeće. A proljeće nije, ni nije ni hladno, nije ni vrelo. Proljeće je blago. I takav je bio upravo Muhammed Aleyhisselam. Njegova vjera je takva, njegov sunet, njegova misija je takva. Znači njegove riječi, njegovo djelovanje, prešutno odobravanje što se naziva sunetom je takvo. Nije bio ekstreman, ali nije ni popuštao tamo gdje nije bilo mjesta popuštanju. Uh, je ga njegova žena Iša radijallahu anha riječima uh, kada bi birao između dvije stvari, uvijek bi uzebrao ono što je lakše. Osim ako bi se radilo o grijehu, bio je najdalji od grijeha. Takav je znači bio naš poslanik Muhammed a.s. i to je naravno putokaz smjernica svima nama. Uh, zanimljivo da je 13 stoljeća nakon Muhammeda a.s. Uh, misija Ujedinih nacija, odnosno odgovorne strukture, izglasale da je dan planete Zemlje 22. april. A po, gledajući po ovom sunčevom kalendaru, Mohamed Aleyhisselam je rođen, kako kažu učinjaci, 20. ili 22. aprila. Ja čvrsto vjerujem da je 22. aprila, upravo što je savršeno lahav plan, koji je nadahnuo određene strukture da danom planete Zemlje proglase u stvari dan kada je najbolji čovjek planete Zemlje došao na ovaj svijet. Muhammed a.s. i to je svakako ovaj, jasan pokazatelj tog savršenog Allahovog plana. Kad bi neko drugi kazao, dobro, hajde sad neku drugu definiciju, tri riječi, možda imate samo jednu, daj mi drugu definiciju, da a.s. tri riječi, ja bih kazao uživanje svih čula. Jer je Muhammed a.s. zaista bio uživanje za sva čula. Oko, Evo, oko, to je koje... jako interesantno, jer čula su nekako uh, senzitivno u čovjeka, al spojiti sve u jedno u odnosu jednako, Muhammed selam je baš zanimljivo. Savršena lahvo plan je bio da je dao gospodar uzvišeni tog čovjeka da oko koji bi ga vidjeli uživalo je, kako nam to prenose njegovih savremenici. Uho koje bi ga čulo uživalo je. Uh, nos koji bi ga pomirisao uživalo je, uvijek za njim ostao jedan specifičan lijep miris. Kako nam to prenose, znači oni koji se, m, su se bavili, izučava njegovu životopis, njegovog izgleda, svih osobina, znači to se zove Šemailu Muhamedije. E, ruka koja bi ga dotakla, uživala i Kaže Enes Ibn Malik, jedan od njegovih drugog vashaba, radiju Allahu anhu, koji je svoje desete godine bio u hizmetu i služenju Muhamedu, a.s., jer je njegova majka učinila jednu hediju, Rekla mu Allahu poslučaj ja neam što da ti dam nego ti dajemog svog sina na izmet da ti služi. I ono je stvar čini jedan veliki hajr svom sinu. On je rastao, us Muhammed alejselam prenio nekoliko hiljada hadisa, a jedan od njih jeste kaže nisam dotakao ni svile ni brokata, a da je bila mekša i nježnija od ruke Muhameda alejselam. Ima jasno što ako mi možemo ovako posmatrati to kroz savršeni Allahov plan uživanje svih čula onda je i neizmjerna ljubav koju ljudski rod posebno muslimani trebaju osjećati, vjerujem da su osjećali prije nas i to treba da se nastavi prema tom savršenom Allahovom planu pa, ljud, ljudski rod manje više znači govoreći o nemuslimanima postoji ta tradicija pokušavanja omalovažavanja te naše najveće svjetinje koja se zove Muhammed Aleyhissela, međutim Uvijek je lađa ostavio ljude koji su s druge strane, kažem, njemu ne treba advokat, ali bili oni koji su branili njegovu čast želeći time Allah'u u nagradu, Allah'u zadovoljstvo. Ova misija je, drago mi je, da je uh, u ovo vrijeme realizovana upravo u tom smjeru. Uh, naša ljubav st stoga toga prema Muhammedu a.s. treba biti neizmjerna. Ona ne smije i ne može imati granice. Takva je bila ljubav njegovih eshaba, njegovih drugova, To je najbolja generacija ljudskog roda na jednom vremenu, jednom mjestu koja se našla. I oni su svakom trenutku bili spremni dati svoj život i svoju glavu za čast Muhammed Aleyhissela. I to istorija nije zabilježila da su sljedbenici nekog čovjeka tako znači išli za svojim vođom, a fala Allahu Đelešanu i danas postoji takvi ljudi koji neizmjerno vole Muhammed Aleyhisselam, vole ga više nego što sebe i svoj čeljad vole, Ko što su mu se odazivali njegove sahabi, kada bi ih pozvao, govorili su odazivamoće Allaho poslaniće, eh, draži si nam i od oca i od majke. Tako da, kažem, ta ljubav eh, jeste bila nekada, jeste danas i ona je neizmjerna. Omer radi Allahu anhu čuveni drugih halifa, eh, čuveni ashab, čuveni čovjek, jedan od, od, od najbolji izdanaka ljudskog roda koji je zemljom hodio, jednom kazao Allahu, poslaniće, ja zaista volim, volim te više od svega, od svakoga, samo nekako sebe, malo više volim od tebe. Pa mu je kazao, Mohamed a.s. Omere, nije to pravi iman, sve dok me ne budeš volio više i od sebe. I onda je Omer otišao kao što je to bilo svojstveno njemu i razmišljao, zašto to traže od mene Mohamed a.s. da ga volim više nego što sebe volim? I onda je kazao sebi, ko si ti bio, Omere, prije dolaska Islama? Ko si ti bio prije dolaska Mohamed a.s.? Kojim se putem išao? Išao si putem džehennema, gdje bi ti završio, gdje bi skončao? Ko bi mi u stvari bili danas, postavljam ja pitanje, da nije došao Muhammed Aleyhisselam, borio se 23 godine da vjera Islam ugleda svjetlo dana i da je obasija sunce. I onda kada je postao svjestan toga, dolazi Omer i kaže, Allaho poslaniće, zaista te volim više nego što i sebe volim. I onda mu kaže Muhammed Aleyhisselam, to Omer To je pravi iman. To se traži. Je to je nama, nama bošnjacima i ne samo nama bošnjacima svom ljudskom rodu. Kažem još jednom svi su poslanici kroz istoriju slati svojim narodima. A Muhammed Aleyhisselam je rahmetul ilalemin. Milost svim svjetovima. I kažem Allah Đelešanu kuli ja ejuhennasu reci o ljudi inni rasulullahi ilaykum džemija. Ja sam svima vama lahov poslanik. I Muhammed Aleyhisselam takav ostaje do sudnjeg dana za sve ljude. Evo što bi, recimo, mogli malo da se ta paralela, kad već govorimo o tome što znači voljeti poslanika. To sprečava i u nama eventualnu oholost, narcisoidnost kojeg je današnji švijet pon. Tačno. Pa kazaću da a, neke osobine koje nam je ostavio Muhammed selam su zgažene. Ne samo neke, mnogo njih. Gotovo onog, od onog islama kojeg je Muhammed Aleyhisselam ostavio donio, gotovo da je samo opstala na tačka na slovu i da je samo ona opstala od one riječi islam ljudi su danas zaokopljeni položajima funkcijama euro, odnosno marka postali su gospodari mnogi osobine koje do selam kao što su iskrenost, čast poštenje, hrabrost na primjer su zgažene i pogažene onaj ko danas tako želi hoditi ovim dunjaločkim životom gotovo je na margini na rubu propasti gotovo ismjan. Njih su automatski zamijenile neke osobine kao što su namazanost, prefrigranost, prevrtljivost i tako dalje. Ljudi se više ne hvale svojom iskrenošću, iskrenost im ništa ne znači, čast gazi poštenje, isto tako, ali zato kaže ja sam namazan, ne možem mene preći, koliko sam ja takvi prošao u životu i tako dalje i tako dalje. Znači, to su te neke osobine koje su danas prevladali. Ne kažem da vjernik, musliman, treba biti naivan, ne treba biti naivan, ali to nisu primarne osobine koje je donio Muhammed Aleyhisselam. Ove primarne su, naželjno, zgažene i to je samo jedan od mnogobronih razloga stanja u kojem se nalazimo, u kojem je ruščasto. I kažem još jednom, sigurno jedini izlaz. Jedini izlaz našem narodu, ovoj državi, jeste povratak istinskoj vjeri u Allaha Čelešanu i povratak sumnetu, odnosno praksi i životu Muhammeda Aleyhissela. Evo tu dolazimo i do onoga što treba još biti isto tako sveto. Ustav muslimana je zapravo Kur'an, knjiga koja je objavljena upravo posljednjem Božim poslaniku Allahom, miljeniku Muhammedu Aleyhisselam. Gdje smo mi danas s tim ustavom? Pa taj ustav ili tak knjiga govora Laha u Kur'an časni je u stvari najveća muđiza. Najveće je naravno čudo Muhammed Aleyhissela. E, njemu je Allah dao stotine i hiljade muđiza da bi dokazao i kojima se pokazivala Njegova iskrenost. I dan-danas se obistinjuju mnoge stvari koje je još pri 1400 godina i više kazao Muhammed sallallahu alaihi sallam. Znači mi računamo da otprilike je otprilike rođen uh, pri 1488 godina. I dan-danas se obistinjuju mnoge stvari, kažem još jednom, koje je najavio, koje je kazao Muhammed sallallahu alaihi sallam. Većina njih je u Kur'anu i sažeta kroz Kur'an. Uh, Kur'an je knjiga koja nije bila pri 1400 godina na zemlji, nije bila poznata. Knjiga znači, koja, za koju niko ne može reći da je nije autor. Knjiga koja je nepromjenjena u svom jednom jedinom slovu i harfu. I sve nam to u stvari kazuje ono što nam gospodar uzvišeni poručuje, sve dobilja, inna nahnu nezirne zikre, wo inna lehu lehafidhun. Kaže, mi zaista objavljujemo Kur'an i zaista ćemo ga mi čuvati. Ovo mi, Allah Đalešanu, u stvari pokazuju svoju spremnost, odlučnost i sposobnost da učini to što kaže. Uh, vidimo, znači Allah se zarekao da će Kur'an čuvati. Nije se zarekao za prijašnje objeve, one su nestale. Izvornog tevrata, zabora, inđila, nema. Kur'an je tu. Ali po nama muslimanima bojati se da, da se Allah nije zarekao da će ga čuvati da bi ga nestalo. Jer ga mi uz... lijepo čuvamo kao jednu relikviju u nekim kućama, mnoge kuće i ne posjeduju. Međutim, Kur'an nije relikvija. Kur'an je objavljeno ga čovjek čita, izučava, Uh, Talož je svojim prsima, svojom srcu po mogućnosti u glavi ono što zove Hips Da ga uči na pamet i da se shodno njemu pokuša ponašati Da ga znači mnogo čita, razmišlja o njemu i da djeluje po njemu To je Kur'an, to je znači najveća muđizam Tada u stvari pokazuje se da je to najveći dokaz misije Muhameda alejselam baš kao prije toga što je jedne generacije ljudi koji su bili poznati kao beduini kao divljaci za 23 godine napravio baklonišće civilizacije ljudskog roda baklonišće znači civilizacije i baklonišće ljudskog roda kako su bili znači Omer ibn Khatab i drugi drugi ashabi to je također veliki dokaz njegovog njegovog poslanstva ali Kur'an ostaje kao najveći dokaz istinitosti Muhameda alejselam njegove misije S obzirom, evo nekako, pošto smo se mi dogovorili, ja ne znam koliko su naši gledalce čuli, znači, od prilike naš druženje u okviru emisije uljepšaj svoj život trajeće nekih pola sata. Nekad je to malo s temama, ali ja ne mogu da se otmem u da ne upitam za nešto što je danas vrlo izraženo. U pitanju je terorizam. Ako se držimo Allahove knjige, u kojoj se zna šta znači ubit nedužnog čovjeka ili u ime Allaha, kako je dozvoljeno i da li je uopšte dozvoljeno, danas je to uzelo zaista velikog maha. Da li je terorizma bilo i u vrijeme Božeg poslanika Muhameda, a.s.? Jedna od najvećih potvora na Muhameda, a.s., i jedna od najvećih potvora koje danas fungiraju, koje je danas prisutne na zemlji, jeste potvora Muhameda, a.s. i njegovog umeta za terorizam. To znači jedno od najvećih i najsramnijih podvala ljudskom rodu uz nekoliko drugih koje ovom prilikom neću spominjeti. To je svakako ona koja vrhuni. nači čovjek koji je donio milost i rahmet e, koji u muslimani započnu svaki svoj posao sa bismillahi rahmanu rahimu ima Laha milostivog sa milostnog. Čovjek koji je Allah nazvao rahmetun ila alamin, milost svim je optužen za terorizam i njegov umet. E, međutim, Nažalost, neki pojedinci zumeta Muhammed Aleyhisselam dali su povode sebeba za takvo nešto. E, narazumijevanjem njegove misije, narazumijevanjem njegovog suneta, pogrešnim predstavljanjem njegova suneta, dali su a, lažnim dušebrižnicima i zlonamirnicima povoda da optuže a, za terorizam onoga ako u stvari bio nešto suprotno tome. A Muhammed Aleyhisselam je bio borac protiv terorizma. Šta više on je znači... Za svoga života dvije velike vrste terorizma iskorenio sa lica zemlje. Prvodnih jeste terorizma prema razumu, terorizam prema razumu. Šta je terorizam prema razumu? Razum je e, najveća blagodat kojom je Allah počastio insana, insana odvoje od, od hayvanana po razuma. A ljudi koji znače učine terorizam svom razumu Neće obožavati tog Allaha, tog jedinog boga gospodara, nego će obožavati kipove, obožavati drveće i razne druge lažne bogove. Muhammed Selam je to iskorijenio i vratio razum mjesto gdje mu ono pripada u stvari. U njegovo vrijeme, znači samo oko Kabe, je bilo ili u samoj Kabe 360 lažnih bogova. Znači, to je trebalo iskorijeniti i Muhammed Selam je to iskorijenio. Ovo možda ne znači nekome puno nama znači ali ona druga vrsta terorizma pred njom svi moraju stati i moraju se zapitati u vrijeme Muhammeda selam sa svim je bilo normalno da ti arapi koji on kasnije promijenio svojom misijom za 23 godine su postali uzor ljudskosti u stvari su bili takvi neljudi takvi barbari koji su svoju živu žensku djecu ubijali zakopavajući ih u zemlju znači to nije bilo ubistvo sabljom ubistvo strijelom ili kopljam, oružjem u to vrijeme, nego su zakopavali u zemlju na jedan brutalan, gnusan način. To je jedno od najgorijih ubistava. Bilo je znači ljudi koji su kasne bili jako dobri muslimani, koji su noćima plakali, kajući se zato što su radili, koji su po sedam svojih pet djevojčica zakopali. Jer je u to vrijeme to bio trend. E, straha od neimaštine, kašeteni lak kako kaže Allah Đelšanu, ili iz nekog stida što mu je se rodilo žensko djete. Pazite, znači, oni nisu to čili kad su ta djeca bili bebe. Pa da možda to djete i ne zna šta ga je snašlo. Nego su puštili da ta djeca narastu, da te čare života, da sazna kojoj je babo. I taj babo kasnije povede u pustinju, iskopaje rupu i zakupaje. To je iskorijenio Muhammed Aleyhisselam. A moderni teorizam? I protiv toga se izborio Muhammed Aleyhisselam. I ja s toga kažem, uh Muhammed aleyhisselam treba biti kandidovan i dobiti Nobelovu nagradu za mir posthumno. Naravno to ne znači ništa njemu i nama. Uh, i ta Nobelova nagrada je izgubljena vrijednosti, posebno va za mir sa nekim, ovaj, laureatima kakvi su Barack Obama ili H Ihtisari, na primjer. Međutim, ovaj istinski, istinska znači zahvala i pri znanje njegove čovješnosti je bilo kada je Mohamed Ali Selam dobio Nobelovu nagradu za mir poslumno zbog onoga što je učinio boreći se protiv terorizma. Znači, današnji teroriste, čak i oni koji možda sebe nazivaju sljedbenicima Islama, ne mogu opravdati bilo koji svoj potez upravo Kur'anu. Apsolutno, apsolutno. Ovaj, to što se radi u ime Islama, Islam se odriče od toga, Islam je čist od toga, e, ubijstvo jednog nedužnog čovjeka je kao da je ubijen čitav svijet i to nam Alaa Đelešanu jasno govori u jednom ajetu i niko ne može kaza time, bori za islam i da time doprinosi islamu, time samo stvara šteta islamu nažalost, to je bio i povod eto da neki, kažem još jednom islam optuže za terorizam ummet Muhammed Aleyhisselam optuže za terorizam i Muhammed Aleyhisselam znači optuže za terorizam što je što je jedna od najgnusnijih potvora ljudskom rodu i najgnusnijih laži e, ja bi samo kazao Danas kada bi imali priliku vidjeti Muhammed Aleyhisselam kada bi se pojavio među nama ja samo pitam koliko bi on zaista znao da smo mi njegovi koliko bi nas prepoznao ne samo po izgledu to je možda najmanje bitno nego po osobinama kojima se danas okitili muslimani nažalost mi vidimo da je prljavšna svuda oko nas i u moralnom i u duhovnom i u fizičkom smislu vidimo da su nam Nažalost, prljave ulice, deponije, smeća tamo gdje nam se prohtije. Bacamo razne otpatke tamo gdje hoćemo. Ne gledamo gdje baciti papire, ono što više ne treba, kada popijemo možda nešto, tu flašu ili limenku. Samo znači iz tog segmenta da se zamislimo. Mi je to nam ništa ne znači. Mohamed alai selam je bio ekolog koji se izborio i za ovu stvar, znači da se poštuje planeta, zemlja. Mi mislim, ako učinimo planeti zemlji Zulum, ona ona neće vratiti. Zato sad za zapitajmo zašto u januaru imamo proljeće, zašto je to globalno zagrijavanje ovaj, se dešava, zašto ozonski omotači, ozonski omotač ovaj, je uništen i tako dalje, i tako dalje. Znači i zemlja će uzvratiti kao što će uzvratiti čovjek ako mu učinješ kao što će uzvratiti životinja ako mu učinješ i tako dalje. Mamo da je sad naravno postavio temelje uh, za khajr ljudskom rodu, koliko će to ljudi prihvatiti, koliko neće ostaje da se vidi. Uh, bojim se samo da nam kazao, moj umete, moji moj sljedbenic, ja, ja sam ostavljeno čistoj jasnoj stazi, ali ste zatamni, potamni ste i molim Ola da nam pomogni da se ispravi u tom smjeru. Vi ostanite uz program Televizije Vogošća, uz emisiju Uljepšaj svoj život s vama, smo odmah nakon džingo. Dakle, evo, nakon džingla ustaljena rubrika koja će zaista ostati. Ono što čini ujedno i emisiju Ljepšaj svoj život jeste neka lijepa riječ koja bi trebala biti prenesena na vas, a o tome će detaljnije profesor Musa. Ono što ja mogu reći uh, je ono da... Nisam pogriješila ako sam rekla da ćemo se i dalje družiti sa pisanim riječima koje bi možda ostavili našim gledalcima da zaista povedu računa. Imali li nešto lijepo da im ponudimo? Naša emisija je bila prepoznatljiva i po tome što smo promovirali pisanu riječ, knjigu koja e, je malo zapostavljena i hvala Allahu kojom su se mnogi okoristili. Znači, mnogo smo knjiga promovisali i mnogi su se tim knjigama kasnije e, i uljepšali svoj život i probudili svoju duhovnost i progledali malo tim drugim, ne samo materijalnim okom, nego i duhovnim. Tako da ćemo s tim u vezi nastaviti u buduće da spominjemo e, knjigu. E, koliko god htjeli priznati ili ne, knjiga nam je izlaz. To nam je put i putokaz. I sama objava Kur'ana započela je sa uči, čitaj, studira, izučavaj. Spomenut ono što je bitno, da je partner naše emisije Izdavačka kuća Bookline. Kuća znači koja već jedan uh, dugi period je prisutna našim prostorima i u nekim ranijim emisijama ciklusa Ljepšaj svoj život. Spominjali smo kuću izdavačku kuću Bookline. U ovom ciklusu će onako boli da biti i, tako ka, da kažem, oficijalni partner spomjećujem se neka niena izdanja ja ću samo kazati da se u okviru izdavačke kuće Bookline koja je do sada izdala niz respektabilnih izdanja da spomenem samo knjigu Netuguj znači Ajdelkarnija već čuvenu koja je ovaj dobila jako na važnosti kroz ove emisije bilo bi dovoljno ali kazaću da izdavačka kuća Bookline će u narednom periodu možda već u mjesecu februaru ako Bog da izdati knjigu Stotinu najljepših doba Kur'ana i Suneta koja također bila jako prisutna i jako ovaj, tražena kroz ove naše emisije knjiga u Novom Ruhu će biti tako reći i naravno nije nastava koja je završena ja sam ga još davno spomenuo najavio knjiga Zikrova Zikrovi Muhammed Aleyhisselam koja je također završena i koja će se pojaviti u februaru mi ćemo da znači, će da se te knjige očekuju da ih spomenem da kažem tako i da obradujem Čitalačku publiku koja je jako lijepo prihvatla Knjige koje smo spomnjali Pogotovo u knjigu 100 najljepših doba Kurana i Suneta Kažem sad je tu nije nastavak Jer me dosta ljudi pitalo Šta da učim u toj i toj situaciji Šta da učim tada Imam neke probleme Šta da radim Šta da zikrim Ja bih želio da im to napišem I onda vidim to bi imam posao I žao mi uvijek bilo što ne neku knjigu Knjižicu koju mu mogu dati kažem Ovim sebi pomozi Hvala Allah, ta knjiga je napisana, nam da uradio sam je, ona će kažem još jednom mjesecu u februaru vidjeti svjetlo dana, mi ćemo je promovirati, sad je samo najavljamo. Sad ću ja, uh, ukratko uh, spomenuti nešto od izdanja izdavačke kuće Booklajna, kažem, našeg oficijalnog partnera ovom ciklu se misija uljepšaj svoj život. Uh, ovdje je jedna trilogija koja se naziva Hemija namaza, knjiga, uh -huh. znači, knjiga koja zovu, uh, prvi njen dio je Moguća misija, zatim e, kraljevstvo stvarnosti i novi mogući svijet. Ova prvi dio, moguća misija, znači ima e, pod naslov namazom izgrađujemo svijet, jer su ove knjige vezane za namaz, znači taj osnovni postulat naše vjere, ličnu kartu islama, zove se Hemija namaza, podnaslov druge knjige pripreme i poticaj prije polaska i treće, fatiha, vizija muslimana. Uh, autor ovih vrijednih knjiga koje znači produbljuju uh, svijest svatanje samog namaza i tih pokreta i radnji onoga što učimo namazu jeste Ahmed Khairi El umeri koji je direktni potomak Omar al-Khataba radijallahu znači drugog kalife uh, čovjek koji je znači 2010. godini izabran za mislioca godine I najmlađi autor koji je ponio tu značajnu titulu, izdavačka kuća, Daruld Fikr, e, inače e, Iračanin porijeklom, i zaista je da na originalan način govori o samom namazu, onom što doživljavamo, učimo namazu pokretima koji se tamo čine i tako dalje. Iz recenzije ove prve knjige samo ću spomenuti nešto, namaz, Nakon čitanja ove knjige, nama vjernika dobijemo na svojoj punini, a namaska kast krušenost mehaničke pokrete. I plodovi namaza bivaju slatki i prijatni. Mnogo se još šta može svakako kazati. Ja znači, zdušno preporučujem ove knjige koje su, znači, to je jedna trilogija koje su, kažem još jednom, eto koji put e, e, iskreno govorim, znači, koje su korisne i tekako korisne gdje će ljudi dobiti jednu novu dimenziju samog namaza, pokretao namazu, učenju namazu. Ne tako. Znači, izdavačka kuća Bookline i trilogija koja se e, zove, koja je nazvana Hemija namaza. Evo, ja ću iskoristiti priliku da, pred sami kraj, e, još jednom vas podsjetim na činjenicu da su i tokom prošlih serijala naši gledaoci e, radozvali kakvu redakciju, tako pokušali stupiti u kontakt s vama jer su imali određenih pitanja i slično. Dalje se to moci ovoga puta, ja poljela da vi kažete koliko je to e, moguće i na koji način. Mail je, znači mail je profesor Musa, sve zajedno profesor Musa ludo@hotmail.com i također Facebook stranica koja je pokrenuta upravo radi radi proširenja ili radi radi, radi osvježenja ove misije koju koju činimo, da kažem Facebook stranica prof.saninmusa. Naći još jednom e-mail je hotmail.com, a Facebook stranica je prof.saninmusa. Tu znači ljudi mogu postaviti pitanja i ja ću što prije pokušat na naj bolji mogući način, ukoliko naravno budem znao da odgovorim. Kažem još jednom ta pitanja mogu biti u obliku mog savjeta ljudima. I možemo to nazvati neko savjetovanje ili savjetovalište. Ja čak na svoj Facebook stranici oču da pokrinem tako nešto bi se zvalo savjetovalište. I rekao sam i ranije, ponavljam, ne uključujem pitanja koja se vežu strikno za halal i haram, pitanja znači šariatskog, fikskog karaktera, Stranica i adresa za to je riaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, konkretno dr. Enes Ljevakovic koji je fetva i emin, i gdje se njemu, znači, mogu takva pitanja postaviti. On će, naravno, su ono svoje mogućnosti pa svakom odgovoriti kroz, kroz mail ili kroz uh, novine preporod tako dalje. Hvala vam lijep. Hvala Allahu Đelešanu i drago mi što da smo ponovo uh, u ovoj misiji. Poštovani gledalci, evo u prvoj, Emisiji serijala Uljepšaj svoj život u 2014. godini pozabavili smo se milušću svih svjetova. Mi se vidimo za 15 dana. Do sada svako vam dobro.